Skott! Ah! Ah! Ah! Hörr! Walla Walla Come on Come on Ta det lugnt Babies on the floor <coughs> Försäkta Nej Vi klart <fört> Det är ont i mitt huvud Vi klart om <programm> det är ont i huvudet Kom ont i huvudet Kom ont i huvudet Kom ont i huvudet Kom ont i huvudet Skit i! Jag skit i ont i huvudet Okej? Jag får ju säga min grej Kom ont i huvudet Läpp den Läpp den Läpp den Läpp den